Продовжив Федір. Сціпала від горя й болю зуби і виглядала. Тепер ніхто його в неї не забере, хіба життям. Йому дали черчину. Випивши, він передав сусідові, яким був брат Тарасів менший Йосип. Той щось хотів сказати, та не сказав. Лише тихенько схлипнув, немов дитина. — Поминайте, поминайте, Тараса, брата нашого, — лунав Яринин голос. Як пообідали, звелися дружно і вийшли на верхню палубу, відкрито всім вітрам. Високий правий берег зробився темним, сонце звернуло вже за полудень і не розганяло тіни у ярах, які збігали з гір до Дніпра. — Ген Переяслав, — сказав Петро, що родом був десь із цих місць. — Далеко ще до Канева, — спитав Василь, — верст сорок. — А я гадав, що Переяслав стоїть на березі Дніпра, — подивувався Федір, — на трубежі, який впадає тут у Дніпро. Студенти втрьох стояли на самім носі пароплава, вбираючи красу ріки, небес та круч, ще молодими, жадібними до всього душами. Вони були свідомі значущості подій, в яких їм випало взяти участь, і прагли якнайбільше запам'ятати, винести в літа прийдешні. Назустріч їм пливли човни, вітрильники та пароплави, обгонали плоти з курінчиками на них, дуби рибалок, яка краса, зітхнув Василь. Ти вперше, мабуть, пливеш Дніпром? спитав Петро. Василь кивнув. Шевченко, кажуть, дуже любив Дніпро, ці кручі, озвався й Федір, буде тепер навіки біля Дніпра. Це річка слави нашої. гукнув Петро. Не слави теж, похмуро буркнув Федір. «Ти злий! Я хочу через правду йти до добра, для краю і народу нашого!» — не визнав закиду Федір. «Так, як Кобзар! Не завжди правда благо!» «Для душ слабких!» — взміхнувся Федір. «Сильним вона лише підмога, основа, твердь для дальших дій». Не відуючи всієї правди, марно ставать напрюз неправдою. Сліпий не воїн, хай навіть він у душі своїй герой чи й напівбог. Народ, наш ніжний Федоре, яка ласкава мова, які піднесені його пісні, які гармати й шаблі, які списи й мушкети, яка незламність, мужність Продовж століть. Від Кия до Коліївщини. У тон йому промовив Федір. Петро нічого не відповів. Так і було. Нехай усе напівзабуте, витравлене царем та панством з пам'яті, проте живе і дуже піснях у душах, в небі цьому високому, у степах широких, у тужній жазі до волі кожного. Скорми долину, передзвін струн. Хтось грав на кобзі. Де б він тут узявся у той кобзар? Вчувається. Проте Петро і Федір також притихли, слухають. Хтось грає? Так. На пароплаві нашому, сказав Василь. Ходімо, кинув Федір і перший рушив на звуки кобзи. Сцена, яку вони побачили, була достойна кону. На кормовій частині палуби, біля труни накритої червоним, сидів поет Забіла і грав на кобзі. Збившись довкола нього, громада думно слухала. Гула машина, хлюпала вода у колесах, слався за пароплавом пінявий широкий слід, Забіла звів поволю сиву чубату голову і заспівав, поглянувши в бік труни. Літа орел, літа сизий попід небесами, гуля Максим, гуля батько степами лісами. Пісня була велична, горда, як її герої, як той, хто видубув її з душі, пустив у світ. Та це ж із гайдамаків, шипнув студентам Федір. А я її записував від кобзарів, озвався й Микола, гадав народна. Нема в його ні оселі, ні саду, ні ставу, степи море, скрізь битий шлях, скрізь золото, слава, співав натхненно кобзар поет над упалим у битві другом. Коли скінчив і вгамував, поклавши руку, струни, сказав журбою в голосі, о якій про було щось бадьоре, трепетне. Цю пісню я, товариство, почув із уст Тарасових. Він написав і музику? — спитав Микола. — Ні. Він почув її неподалік Чугірина, у Соботові, де жив колись Богдан Хмельницький. До Гайдамаків, після, слова його Шевченкові. Щасливий був. Так, він вважав, що це не менше книжки, а може навіть більше. Співають усі, читають тільки декотрі. Та й пісню не заборониш, не піддаси цензурі. Вільна. Хто ж їй дав крила, знову спитав Микола. Забіла тільки знизав плечима, потім торкнувся струн правицею, Пройшов по них миткими на синиці пальцями і мовив. Цю ось пісню він сам любив співати. Та йде чумак дорогою, пустив голос та дібровою, Накажіть моєму родові, хоч чорною та вороною, З України ні родини, ні чорної та ворононьки, та вже ж мені надокучила ця чужая та стороненька. Жіноцтво тихо плакало, Тарас також журився довго родом та милим рідним краєм, і тільки зараз мертвий вертається у свою политу потом і кров'ю землю. Коли затих забілин голос, Григорій Миколайович що досі слухав мовчки. Озвався Журна, скільки нас по мандрівках. Чужі і там, і тут чужі, як сироти. Верталися б на Україну, сказав суворо Федір. Тараз хотів вернутися, так не пустили. Мертвий і то не зміг побути в Києві, в порозі зупинили.